Та як були ми на вловах, то піймали зайця. І батькові і матері, і молодому і молодій, і вам добрі люди, усім по зайцю буде. Панове сватове, та поїдемо на влови. Та як були ми на вловах, то піймали вовка. І батькові, і матері, і молодому, і молодій, і вам добрі люди, усім по вовку буде панове сватове, та поїдемо на влови, та як були ми на вловах, то опіймали лисицю, і батькові, і матері, і молодому, і молодій, вам, добрі люди, усім по лисиці буде. Панове сватове, та поїдемо на влови, та як були ми на вловах, то опіймали і батькові, і матері, і молодому, і молодій, і вам, добрі люди, усім по «буде». А в Галичині пісня надає право на молоду тільки самому дружкові. А в понеділок зняв барвінок з дівчини: "Не тікай від мене, лягай зі мною". У вівторок трохи підійняв їй спідницю, у середу пішов далі, і таке інше. А в суботу закінчив свою працю, а в неділю дав дружкові його частку. У Назамонію, як свідчить Геродот, молода мусила віддаватись усім цілу першу ніч свого шлюбного життя, а після того кожний зі свого боку мусив давати їй який-небудь подарунок. На Балеарських островах під час весілля родичі та приятелі приходили один по одному – От першого до останнього, за порядком віку, діставати на солоду в обіймах молодої. Молодий у цій черзі завше був останній. Цей звичай практикували колись також в Ірландії. Серед населення Куби, коли женився якийсь князь, а всі мужчини, присутні на весіллі, лягали з його жінкою. Крафт каже, що австралійська молода перед тим, як належати своєму чоловікові, проходить через руки всіх мужчин племени. На Мурінгському березі, а в разі умикання, вкрадена жінка на деякий час стає спільною власністю тих, хто брали участь в умиканні. Навіть у сучасній Франції, Нещасна молода мала також свою частку цього дурного насильства, коли завдяки потачкам замужніх жінок молодій щастило одурити хлопців, що чатували на неї, та зникнути. Вони її шукали. Шукали, як правдиві божевільні, начебто вони хотіли на ній помститися за перевагу, яку вона віддала своєму молодому. Вони ламали двері, розбивали вікна – і коли знаходили її, то уволікали її напівголу навіть з самого шлюбного ліжка, та водили з собою в полі цілу ніч. У зазначених вище піснях ми знаходимо далекий відгомін права, що його мали всі мужчини роду на вкрадену жінку. Але, крім того, далі пісні мають такий загальний еротичний характер який дозволяє склати гіпотезу, що стверджується ще й пануючим значенням цієї частини весільного свята. А саме, що колись, за давніх історичних часів, був момент повного загального сексуального змішання, яке не спинялося ні перед якою пошаною до певних членів роду. Пісня за номером 1293 у збірнику Чубинського прямо пропонує молодим жінкам бавитися. Тепер пора ваша. У пісні за номером 1311 до свахи звертається староста з певною пропозицією, без жадних еківоків. У пісні за номером 1334 оповідається про те, як виявляє своє горе батько молодої з приводу втрати дочки, працюючи цілу ніч з своєю жінкою.